Настало затища, але у вівторок після обіду, коли я прогулювався перед будинком з цигаркою, до доганку підкотили на велосипедах Клод і Юстас, і я одразу зрозумів, що в них є важливі новини. «Берті, ми маємо діяти», – схвильовано випалив Клод. «Потрібно щось вигадати, інакше ми влипли. А що сталося?» «Не що, а хто? Хейворд», – похмуро сказав Юстас. «Учасник із нижнього бінглі». «Ми його спочатку не брали до уваги», – додав Клод. «Прогледіли його. От завжди так. з його прогледів. Ми всі його прогледіли. А сьогодні вранці ми проїжджали через нижні бінглі і побачили у церкві весілля. Подумали, треба зайти перевірити, в якій формі Хейворд. Раптом це темна конячка». «Слава Богу, що ми там були», – сказав Юстас. Він виголосив промову на 26 хвилин. Клод засік своїм хронометром – «І це на сільському весіллі. Уявляєш, що буде, коли він розгорнеться по-справжньому?» «У нас лише один вихід, Берті», – сказав Клод. «Ти маєш виділити додаткові кошти. Нам треба підстрахуватися і поставити на Хейворда». «Але це наш останній шанс. Ми стільки поставили на Хеппенстола, і тепер все під загрозою. Але що робити? Ти ж не станеш стверджувати, що наш преподобний зможе виграти у Хейворда за такої фори?» Ось воно, знайшов, вигукнув я. Що ти знайшов? Я зрозумів, як забезпечити перемогу фавориту. Сьогодні ж зайду до хепенстола і попрошу, як особисту послугу, прочитати в неділю його коронну проповідь про любов до ближнього. Клод і Юстас подивилися один на одного, як ті хлопці з вірша, в німому зацепенінні. Слухай, а це ж вихід, сказав Клод. «Ще який геніальний!» – додав Юстас. «Хто б міг подумати, Берті, що ти на таке здатний?» «І все ж», – зауважив Клод. «Припустимо, ця проповідь і справді щось неймовірне, але чотири хвилини фори – не біда!» – заперечив я. Я казав, що проповідь триває 45 хвилин, але помилився. Тепер задав, що вона точно не менше 50-ти. вперед!» – сказав Клод. Увечері я все владнав. Старий Хепенстол із радістю погодився. Він був зворушений тим, що я й досі пам'ятаю його проповідь. Зізнався, що давно хотів її знову прочитати, але побоювався, що вона занадто довга для сільської пастви. «У наші метушливі часи, мій дорогий вустере», – сказав він, «навіть сільські прихожани, які не настільки заражені вічним поспіхом, як міські жителі, навіть вони надають перевагу коротшим проповідям. Ми часто сперечаємося з моїм племінником Бейцом Він скоро прийме прихід мого давнього друга з Петіг'ю в Гренделбайдехіл. Він вважає, що в наш час проповіді мають бути яскравими, короткими і чіткими, тривати не більше 10-12 хвилин. «Я й сам не люблю довгих промов», – сказав я. Але до чого тут ваша проповідь про любов до ближнього? Вона ж не може бути довгою. Цілі п'ятдесят хвилин. Не може бути. Ваше здивування, мій дорогий вустере, для мене надзвичайно приємне. Проте, смію вас запевнити, саме стільки триває ця проповідь. Може, її варто трохи скоротити, як ви гадаєте. Так би мовити, підрізати гілки та прорядити крону. Наприклад, я міг би опустити детальний екскурс у проблему шлюбних стосунків давніх ассирійців. «Залиште все, як є. Слово в слово. Інакше ви все зіпсуєте», – ще розказав я. «Що ж, мені приємно чути, що ви так вважаєте. Я неодмінно виголошу цю проповідь найближчої неділі. Я завжди говорив і повторюватиму до кінця своїх днів». Що робити ставки, не маючи достовірної інформації, це безглуздо і ризиковано. Ніколи не знаєш, чим це закінчиться. Якби всі дотримувалися золотого правила ставити на заряджену конячку, набагато менше молодих людей збивалося б із правильного шляху. У суботу вранці, коли я доїдав сніданок у ліжку, до кімнати увійшов Дживс. Містер Юстас просить вас до телефону, сер. Господи, Джиусе, що трапилося? Як ви думаєте? Можу зізнатися, що на той момент мої нерви вже були ні до біса. Містер Юстас не повідомив мене про це, сер. Як вам здалося? Він чимось стурбований? Судячи з голосу, надзвичайно, сер.